Kapitola 25. pátá. Tehdy podobno bude království nebeské desíti panám, kteréžto to vzavše lampy své vyšly proti ženíchovi. Pět však z nich bylo opataných a pět bláznivých. Si bláznivé vzavše lampy své nevzali s sebou oleje. Opatané pak vzali olej v nárobkách svých lampami svými. A když prodlíval ženích, zřímali všecky a zesnuli. O půlnoci pak stal se křik. Aj ženich jde, viděte proti němu. Tedy vstali všechny ty panny a ozdobili lampy své. Vládnivě pak opatrným řekli, udělte nám oleje svého, nebo lampy naše hasnou. I odpověděli ty opatrné škouce, aby se snad námi vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě. A když odešli kupovati, přišel žení a které hotovi byli, vešli s ním na svatbu i zavříny jsou dveře. Potom pak přišli i ty druhé pany škouce, pane, pane, otevři nám. A on odpověděv řekl, Amen, pravím vám, neznám k vás. Jdětež tedy, nevíte za jisté dne ani hodiny, kterou svým člověka přijde. Nebo jako člověk, vychází na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj. I dal jednomu pět říven, jinému pak dvě a jinému jednu, každému podle možnosti jeho i odšel hned na cestu. Očet pak ten, který vzal pět hryven, těžil jimi i vydělal jiných pět hryven. Téži ten, kterýž dvě získal, i on jiné dvě. Ale ten, který vzal jednu, odčet zakopali v zemi a skryl peníze pána svého. Pro mnohem pak času přišel pán těch služebníků i činil s nimi počet. A přistoupiv ten, kterýž byl, měl pět hryven, podal jich pánovi až kral. Pane, pět hřiven dal si mi, a i jiných pět hřiven získal jsem jimi. I řekl mu pán jeho, to dobře služebníče, dobrý a věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohem tebe ustanovím, vědíš v radost pána svého. Přistoupi pak ten, kterýž byl měl dvě hřivny, Jí, pane, dvě hřivny si mi dal, a i jiné dvě hřivny získal jsem jimi. Řekl mu pán jeho, to dobře služebníče, dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiš v radost pána svého. Přistoupil pak i ten, který vzdal jednu živnu řekl, pane, viděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna kde jsi nerosíval a zbírá je kde jsi nerozsypal. I boje se, odešel jsem a v řivnu tvou zemi. Aj teď máš, což je z tvého. A odpovídají je, pán jeho, řekl mu, služebníče zlý a lenivý. Věděl si, že žnu, kde jsem nerozsýval a sbírám, kde jsem nerozsypal, protože měl si ty peníze mé dátí peněz a já přída, byl bych vzal, co je z mého, s požitkem. Nu no vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, kterýž má deset hřiven, nebo každému majícímu bude dáno a bude více míti. Od nemajícího pak i to, což má, bude odjato. A toho neužitičného služebníka uvrste do těch temností zemětšních. Tam bude pláč a skřípění zubů. Když pak přijde syn člověka v slávě své a všichni svatí andělé s ním, který se posadí na trůnu velebnosti své, a zhromáždění budou před ním všetky národové, i rozdělí je na různo jedný od druhý, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlu a postaví ovce zajisté na pravici své a kozly pak na levici. Se král těm, kteříž na pravici jeho budou. Pojďtež požehnaní odce mého, dědičně vládněte království vám připraveným od ustanovení světa. Nebo jsem lačnil a dali mi jísti, žiznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem byl a přijímali jste mne. Nahý a přijoděli jste mne, nemocen jsem byl a navštívili jste žaláři jsem seděl a přicházeli jste ke mně který odpovědí jemu spravedlivý škouce. Pane, kdy jsme tě vydali lačného a krmili jsme tě, nebo žřízlivého a dávali jsme ti pítit, a ne kdy jsme tě viděli host, hostě a přijali jsme, nebo na, nahého a přihoděli jsme, a ne kdy jsme tě viděli nemocného, nebo žaláři a přicházeli jsme k tobě. Odpověda je krádí jim a men pravím vám, cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších. Mě jste činili. Potom i těm na levici dí. Jděte ode mne zlořečení do oneho ohně věčného, kterýž je připraven ďáblu i andělům jeho. Nebo jsem lačněl a nedali jste mi jísti. žíznil jsem a nedali jste mi píti. Hostem jsem byl a nepřijali jste mne. nah a neodívali jste mne. Nemocen a v žaláři a nenavštívili jste mne. Tedy odpovědí je oni, škouce, pane, Kdy jsme tebe výdali lačného nebo žíznivého, neb hostě, neb nahého, nebo nemocného, a neb žaláři, a neposloužili jsme tobě. Tedy odpovím řka, amen pravím vám, čeho jste koli neučinili, jednomu z nejmenších těchto ani měste jste neučinili. I půjdou ti to do trápení věčného, ale spravedlivý do života věčného.